Falmukasimati a m r う」「」 なぜなぞがわんやこあんり。ん、ah、i またお ع a و ن ل ا ص きかんないわ hed りわ بلا ش ك にくいり。わんーなディーナ ل ا و ا なこはきかんないぽ بلا شكايتاكيا。わ ا ل なあパコンビングゼニンジア。انكم لفي قول مختلف。アキカニンビラシャカモカティカカオリエンフィタリフィアナ。يؤفك عنه من افك。 アンバーワメガフィリーカカティカオジンガ ي س ا ل a ن اين يوم الدين nilini ن و ل ي ز ا ن ي ل a ن ي هيوسيكو يومهم على النار يفتنون Hiyo ni siku watakayo athibi wa motoni. Thuku fitnatakum haza aladhi kuntumbihi tastaajiluun. Onjeni athaboyenu. Haya ndiyo mliokua mkiahimiza. Inna ilmuttakina fi jannatin wauyun. Akika wachamungu watakua katika mabustani na chemchemu. wakilala k i あ o g o 声を u s i k u なかっぺえ ا ل a ج ي ر ي و ك ي و o ب ا مغفره وفي اموالهم حق للسائل والمحروم なかっぺえ ماليا ي p u ح m ي ى مونيكومبا ن ا س ي و م a ا و ي ن ي 「なっぴやかてか نفس زين ياموني وفي السماء رزقكم وما توعدون フォ、ah um um、k ッピ السماء و ا i ا ر ض انه لحق م ث n م ا انكم ت ن ط ق و a サ i ラトザイアツ、イメチェレムカマカ、サ a ラヒーメアンザワキヤポチョウクウェイワコフォーリワーナ a トキヤマリポ。 Kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaukanya katika manino yao juu ya mtumi wa mwenyezi mungu na juu ya kurani tukufu Kisha ikaingia kuwaonya wanaukanya kuwa otapata musho muovu katika akhera Tena ikaeleza waliwahidiwa wachamungu katika malipo ya vitedo vyao vema walivuvitanguliza duniani Kisha ikawazindua watu wazingatia ishara za mwenyezi mungu katika kumba kwake Na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa adyabu na uzuri wa umbu wali uweka humo Na ikasimulia kisa cha Ibrahim na wageni wake malaika Kisha ikaeleza hali za baavi ya mataifa na mangamizu ya lewasibu kwa kwa kakibisha manabi wao Kisha ikashiria kwa jumla baavi ya ishara za umbaji Na ikahimiza watu waleje kwa mwenyezi mungu na wamuabudu yeye peke yake ambaye hayo ndiyo makusudi ya kumbwa majini na watu. Nasura ikakitimisha kwa kuwaonya wanaumkathibisha mtume wa mwenyezi mungu sallallahu alaihi wa sallam kuwa watapata athabu iliokwisha wapata kaumu za kabla yao. Nina apa kwa pepo na zotimu wa mawingu, zika ngufuhu, mizigo, mizito ya sukumiza kwa nguvu kuzikimeba mzigo mzito ya maji, zika wazina kuenda kwa wepesi kwa ambri ya mwenyezi mungu, Zikawa zinagawanya riziki kwa mpendae mwenyezi mungu Hakika hayo mnaiwahiliwa na wea kufufuliwa na mengineyo Ni hakika ya kweli itayotokea na kuamba kwa yakini malipo kwa fitendovenu ya takuwa tuwa Hapana hivi wana hivi Nina hapa kwa mbingu zenye nchia zerizowe kwa bara, barabara Kwa mba njini msema po mnawea sema ni maneno kuhungana Wacha kuwamini hiwa hali ya kweli na malipo ya takayukuwa huyo aneacha Kwa sababu wamekhiyari kufuata pumba ule nafsi yake kuliku wakili yake Wame teketea waongo wanausema katika khabari za kiama Kuwa ni mambo ya dhana na kisi ya tu Ambao kuamba wamezamisho katika ujinga wamehafilika na riliza ya kine Wanauliza kwa kenyeli kwa kuwa wanaona haya wihayo Lili takuwa hiyo siku ya malipo, siku wataposimamishwa motoni wakichomwa Watambiwa onjeni hadabuyenu hii, abaiduniani mlikuwa mkihimi za iwe Hakika waliomtii mwenyezi mungu na waka mkofu watakuwa wanenemeka katika magustani na chemchem za peponi Ambazo haziwezi kusifika hakika yake Wakipokea zawabu na takrima wanazopewa na mwela waho mlezi Hakikahao, kabla ya hapo, walikuwa duniani ni wenye kufanya mwumazuri kwa kutemeiza waliotakia wafanye. Walikuwa kulalakuwa usiku ni kuchache, na wakikesha sana kwa ibada, na mishonimo usiku walikuwa kiyomba mafira. Na katika mali yao, wakiweka fungu malumni lothibiti kwa ajilia wenye haja, wanaomba na wanaojizulia kuomba kwa kunjeteta. Na katika aruthi zipudaili nyingi zilizowazi zinazopeleke ya kini kwa mwenye kuitafutanshia. Na hali kathalika katika nafsi zenu zipo ishara zilizowazi jee mekafilika nazo wa mzioni. Na katika mbingu ipuwa ambri ya riziki zenu na kukadiriwa mnaahiliwa. Basina hapa kwa mula mlezi wa mbingu na aruthi kwa bahakika yote hayo mnaoyakanya kuwa. Yani kufufuliwa, kulipwa. kuwathibiwa wana kukathibisha, na kuwa nipatha wabu wachamungu. Yote hayo milashaka ni ya kweli, thabiti, kama hejo kusema kwenu, ambako hamna shaka na hako kuwamna sema.